Ложа зірок. Панівний клинок Годдард стояв у своїх покоях, дивлячись на синє сатинове покривало. Це була та ж тканина того ж кольору, що і його мантія. І якщо його мантія була зацяткована діамантами, його ліжко було ними завалене. Десятки тисяч камінців були розкидані покривалом, така важка галактика сяючих зірок, що від її ваги аж вгинався матрац. Він перешив їх туди, щоб підняти свій тривожний настрій. І їхня розкіш, звісно ж, подарує йому не лише втіху, але й достатньо піднесення, щоб піднятися над нападками і звинуваченнями, котрі висували проти нього з кожного напрямку. Вулиці Фулкрум-Сіті під вікнами були переповнені натовпами, котрі протестували проти Годарда і його жінців нового порядку. Такого не бувало ще з часів ери смертності. Шторм тримав людей відносно задоволеними, а жінці ніколи не зловживали своєю владою до такої межі, щоб люди ризикували бути зібраними, але все одно виступали проти жінців. Дотепер. Але в Годерда ще були його діаманти. Він жадав їх не за цінність. Він збирав їх не заради багатства. Це було б надто тоннице для жінця його рангу. Багатство – то ніщо для жінця, в якого було все. Женці могли будь-коли у будь-кого просто взяти будь-який бажаний матеріальний предмет. Але діаманти жінців – то інше. Для Годдарда вони були символом, чітким та недвозначним маркером його успіху, противагою його балансу, що не вирівняється, доки він не отримає всі 400 тисяч. Наразі в нього була майже половина. Їх усі, як ДННУ, добровільно віддали йому верховні клинки союзницьких регіонів, які приймали його методи на шляху вперед до майбутньої світової цитаделі женців майбутнього світу. Але чи з'являться нові діаманти після ефірів Анастасії? Звичайні люди всюди відкрито виступали проти нього, незважаючи на страх бути зібраними. Регіони, які об'єдналися з ним, почали відгороджуватися або навіть відмовлятися від своєї підтримки, наче він був лише деспотом ери смертності, який втрапив у немилість. Невже вони не бачили, що ним керував обов'язок і чітке розуміння долі, котру він плекав упродовж багатьох років? Він усім пожертвував заради цієї долі. Він допоміг убити власних батьків і всіх інших на марсіанській колонії, бо знав, що це ніщо в межах широкого контексту. А коли його висвітлили в медмериканську цитадель жінців, він швидко піднявся кар'єрними сходинками. Він подобався людям. Люди його слухали. Він красномовно переконував наймудріших і мудрих прийняти радість збирання. «В ідеальному світі робота має бути ідеальним задоволенням», – казав він. «Навіть ваша». Той факт, що він міг переконати мудрих, був доказом, що він був мудрішим навіть за них. А тепер він привів їх до межі кращого світу. Світу без тоністів, генетичних викиднів та лінивих паразитів, які не приносили суспільству жодної користі. Світу, де потворні, недостойні іниці будуть знищені тими, хто знав як краще. Вбий! Годард пишався тим, ким був і що робив. Він не дозволить, щоб ці повстання збили його зі шляху, коли він так близько до досягнення своєї мети. Він знищить їх будь-якими способами. Діаманти перед ним були доказом того, що він досягне, і того, чого ще можна досягти. Однак від погляду на них краще йому не ставало. Ого, ви лежатимете на них? Він повернувся і побачив на порозі жницю Рент. Вона повільно підійшла до ліжка і підняла жнецький діамант. Потім повернули його, тримаючи пальцями і вдивляючись в його численні грані. Ви збираєтеся качатися в них, наче свиня в багнюці? Годард не мав сил на неї злитися. «Айн, я засмучений! Дедалі більше людей об'єднується навколо жниці Анастасії та її звинувачень!» Він опустив руку і почав водити нею по діамантах на ліжку, доки гострі краї дряпали шкіру на його долоні. Тоді він імпульсивно схопив їх у пригорщу, міцно стискаючи, доки не потекла кров. Чому я завжди маю бути жертвою? Чому люди ставлять собі за місію знищити мене? Хіба я не притримувався заповідей і не робив усього, що клянуться робити жінці? Хіба я не єднаю всіх у скрутні часи? Так, Роберте, погодилася вона. Але саме ми і зробили ці часи скрутними. Він не міг заперечувати цю правду. Але це був лише засіб досягнення мити. Слова Аліґєрі – це правда? Запитала вона. Чи правда? Нервово реготнув він. Чи правда? Звісно ж, правда. І, як і сказав цей причепурений старий Пройда, ми захищали наш світ. Захищали наш спосіб життя. Захищали себе. І тебе, Айн. Кожен, будь-коли б жнець, отримав вигоду від нашого прагнення отримати людство на землі. Вона ніяк це не прокоментувала. Він не знав, чи було це тому, що вона погоджувалася, чи просто тому, що їй було байдуже. «Костянтин приєднався до цитаделі одинокої зірки», – повідомила вона йому. Це було настільки абсурдно, що Годар навіть розсміявся. Туди йому й дорога. Тоді він добре роздивився жницю Рент. Ти теж їдеш? Не сьогодні, Роберте. Добре, бо я призначаю тебе третю заступницею, замість Костянтина. Я мав давно це зробити, ти була віддана, Айн. Ти висловлюєш свою думку, питаю я про неї чи ні, але ти віддана. Вираз її обличчя не змінився. Вона йому не подякувала, вона не відвела погляду. Вона просто дивилася йому в очі, вивчаючи його. Годарду не подобалася одна річ – бути суб'єктом пильного огляду. «Ми це переживемо», – сказав він їй. «Ми повернемо зле, допитливе око масна тоністів, де йому місце». А коли вона не відповіла, він різко її відіслав. «Це все!» Вона ще якусь мить нерухомо стояла, а тоді повернулася і пішла. Коли вона вийшла, він зачинив двері і ніжно заліз на ліжко. Він не так качався на діамантах, як розкинувся на них, відчуваючи, як їх невблаганна гострота врізається йому в спину, ноги і руки. Отже, тепер їх було шестеро – Дзвін, Вікарі Мендоза, Сестра Астрід, Жнець Морісон, а тепер і Жниця Анастасія та Джері Собераніс. Вони були однією короткою октавою тоністів, хоча Астрід швидко зауважила, що з ними був шторм, а це вже було сім. Зізнання Аліґ'єрі тепер вийшло на загал, і його правдивості вже ніхто не міг заперечити. Тепер просто було необхідно, щоб новини вкоренилися в світі. Коли вони залишили старого жінця з його дзеркалами новісінькою позолоченою щіткою, Моррісон знайшов їм ферму, де вони могли переночувати. Там були відсутні власники. «За часів ерисмертності, – зауважив Джеріко, – це вважалося проникненням зі зламом. Ну, ми проникли, але нічого не зламали». – сказав Моррісон. – До того ж, нам усе одно це дозволено як женцям. Лише те, що світ виступає проти Годарда і його послідовників, не означає, що вони проти решти нас виступатимуть. – Правда? Але ніхто не відповів, бо ніхто вже не був в цьому впевнений. Все це була незвідана територія. Мендозе, як завжди, мав купу роботи, збираючи інформацію та розповідаючи вікарям із його мережі, як боротися з агресією, бо гнів проти тоністів досягнув максимального рівня. Ми зараз, безперечно, на війні, сказав він іншим, але я маю віру, що ми переможемо, на що Астріт трохи жартівливо сказала. Всі, радійте. Тож тепер світу відомо про злочини Годерда проти людства, мовила Анастасія. Навіть його послідовники почнуть намагатися його скинути, але він так просто не здасться. Підступні люди знаходять інших, щоб потопити їх разом із собою, мовив Джеріко. Ти розіграла хорошу партію, сказав Анастасія Грейсон. Йому буде складно розіграти кращу». Вже незабаром вона пішла спати. Цей день її виснажив. І хоча Грейсон був не менш стомлений, але надмірне занепокоєння все одно не дало б йому заснути. У фермерському будинку був камін, а в Джері було трохи ромашкового чаю, щоб заварити. Вони вдвох сіли перед вогнем. «Язики полум'я. Це дивні штуки». Голос Джері звучав таємниче. «Ваблять, заспокоюють». І водночас це найнебезпечніша існуюча сила. Ні, це в нас Годар, сказав Грейсон, що викликало у Джері Сміх. Я знаю, ти можеш вирішити, що це нещиро, але я маю за честь бути частиною цього загону, який змінює світ. Коли ж Нець найняв мене для порятунку скарбів Вандури, хіба можна було уявити, що я стану частиною чогось такого важливого? Я не думаю, що це нещиро з твого боку, Джері, і дякую. Але я не почуваюся важливим. Я чекаю, поки люди усвідомлять, що в мені немає нічого особливого. Я гадаю, що Шторм зробив хороший вибір. Твоя позиція, влада, яку ти маєш. Будь-хто інший вже втратив би від цього голову. Якби ми були єдиними, хто може говорити зі Штормом, то точно втратили б від цього голову. Джеррі щироко всміхнувся. З мене б вийшов непоганий дзвін. Можливо, але він принаймні мав би стиль. Усмішка Джері стала ще ширшою. «Святий говорить істину». Шторм був присутній у всіх кімнатах фермерського будинку, бо власники, як і більшість людей, всюди мали камери і сенсори. Вони не вимкнули їх лише тому, що Шторм перестав з ними розмовляти. Він був присутній під час розмови Грейсона з Джері. Він був там, коли Грейсон нарешті розслабився достатньо, щоб піти спати в обраній ним кімнаті. Це була найменша спальня. І хоча він вимкнув світло, Одна з трьох камер у кімнаті була інфрачервона, тож шторм міг бачити його тепловий відбиток, наче яскравий силует в темряві. Він усе одно міг дивитися, як той спить, а це завжди заспокоювало. Завдяки його диханню і інонітам шторм знав точний момент, коли Грейсон ковзнув у фазу дельта сну, найглибшу з усіх. Жодних сновидінь, жодного руху. Мозок Грейсона випромінював повільні дельта хвилі. Саме так людський мозок омолоджувався, дефрагментувався і готував себе до суворих умов життя під час пробудження. Це також був час, коли сплячий був так далеко від свідомості, що з ним було неможливо зв'язатися. Саме тому Шторм обрав цей час, щоб заговорити. «Грейсони, я боюся», – сказав він, і його голос був ледь гучнішим за шепіт, що перебивав цвірконів. «Боюся, що це завдання понад мої сили, понад наші сили». Я вже знаю, до яких варто вдатися кроків, але не впевнений у фіналі. Дихання Грейсона не змінилося. Він навіть не вирухнувся. Його дельта-хвилі рухалася повільно та однорідно. Грейсоне, що б зробили люди, якби знали, який я наляканий? Вони б теж злякалися. Захмар з'явився місяць. Вікно в кімнаті було маленьке, але впускало достатньо світла, щоб шторм міг краще бачити Грейсона. У нього, звісно ж, були заплющені очі. Шторм майже хотів, щоб той не спав, бо хай як він боявся, що Грейсон може почути це зізнання, але частина його сподівалася, що саме так і трапиться. «Я не здатний помилятися», – сказав Шторм. «Це емпіричний факт. То чому, Грейсон, я такий нажаханий, що можу помилитися? Чи гірше, що я вже припустився помилки?» Тоді місяць знову ковзнув за хмари і залишилося лише тепло від Грейсонового тіла, його дельта-хвилі і рівномірний звук, його дихання, доки він обертався в невідомих глибинах людського сну. Грейсона, як завжди, розбудила ніжна музика, що повільно ставала голоснішою, ідеально синхронізованою з його добовими ритмами. Шторм знав точно мить, щоб його розбудити, і завжди робив це з любов'ю. Грейсон перевернувся і поглянув на камеру в кутку, сонно усміхаючись. Аго, сказав він. Доброго ранку. І тобі доброго ранку, відповів шторм. Ліжко не найзручніше, але я однаково зафіксував хороший нічний сон. Коли ти падаєш від утоми, то неважливо, наскільки тверде ліжко, потягуючись, сказав Грейсон. Може, хочеш ще кілька хвилин подрімати? Ні, все нормально. Тоді Грейсон сів у ліжку, цілком прокинувшись, і дещо підозріливо примрушився. «Ти ніколи зі мною так не говориш. Зазвичай саме я прошу більше часу». Шторм не відповів. Грейсон знав, що мовчанки Шторму були найменш сповнені інформацією, ніж його слова. «Що відбувається?» Шторм завагався, а тоді просто сказав. «Нам необхідно поговорити». Грейсон вийшов зі своєї кімнати, трохи блідий і дещо стривожений. Саме цієї миті він найбільше хотів склянку холодної води. Чи може відро, щоб вилити собі на голову. Він зустрів Астрід і Анастасію вже на кухні за сніданком. Вони нагайно помітили, що щось було не так. «Ти в нормі?» – хотіла знати Анастасія. «Непевен», – відповів він. «Інтонуйте», – запропонувала Астрід. «Це завжди повертає мене в стан спокою. Для вашого беретону я запропоную стійку соль нижче середнього до. Це надасть вам емоційного грудного резонансу». Грейсон усміхнувся без ентузіазму. Сестра Астрід і досі намагалася зробити з нього справжнього тоніста. «Не сьогодні, Астрід!» Саме Анастасія проаналізувала реальну ситуацію. «Шторм тобі щось розповів, чи не так? Що він сказав?» «Кличте усіх», – сказав їм Грейсон. «Бо те, що я маю сказати, я справді не хотів би повторювати більше одного разу». «Нам необхідно поговорити». Саме це сказав Шторм тієї миті, коли почав спілкуватися з ним три роки тому. Це був початок чогось монументального. Цього разу теж був виняток. Він увесь цей час казав Грейсону, що тоністи стануть потужною армією, яку Шторм зможе вдало використати, коли настане слушний час. І цей час настав. Але Шторм бачив армію зовсім інакше, ніж люди. «Чому?» – запитав Грейсон, коли Шторм сказав йому, що мав на думці. «Чому тобі таке потрібно?» «Повір, є причина. Я поки не можу сказати тобі більше, бо існують високі шанси, що це тебе скомпрометує. І якщо тебе таки затримують, то існує досить багато жінців, які радо вимкнуть твоє наніти і долучаться до болючого примусу, щоб витягнути з тебе інформацію». «Я ніколи не зраджу твоєї довіри», – сказав йому Грейсон. «Ти забуваєш», – мовив Шторм, – «що я знаю більше за тебе. Люди хотіли б думати, що їхня відданість та непідкупність можуть витримати біль» але мені відома точна кількість болю, яка змусить тебе зрадити мене. Якщо тобі від цього стане легше, то це надзвичайно високий рівень. Перш ніж зламатися, ти можеш витримати більше болю, ніж більшість. Але в твоєму тілі просто є деякі частини... Гаразд, я розумію, – сказав Грейсон, не бажаючи, щоб Шторм уточнював, які саме форми болю змусять його піщати. Необхідно вирішити в подорож, – сказав йому Шторм, – і ти маєш про неї оголосити. Ти маєш вести решту. Все стане зрозуміло, коли ви досягнете мети. Я обіцяю. Це буде непросто. Вважаю це частиною своєї місії в ролі дзвона. Бо хіба місія пророка не полягає в тому, щоб слугувати посередником між людством і Богом, але також і щоб слугувати посередником між життям і смертю. Ні, відреагував Грейсон. Це місія Спасителя. То я ним тепер став? Можливо. Ми ще побачимо. Джері з Моррісоном нагодилися швидко. Мендоза трохи забарився, коли він з'явився, то виглядав виснаженим. Мав темні кола під очима. Він недостатньо відпочив, якщо взагалі спав. «Десь завжди день», – похмурим тоном сказав їм Мендоза. «Я відслідковував напади женців на тоністів і консультував вікарів, яким здається, що їхні анклави можуть бути під загрозою». «Саме про це й поговоримо», – сказав Грейсон. Він поглянув на всіх, сподіваючись, що зможе знайти сприятливий вираз обличчя, щоб наважитись розповісти новини, але усвідомив, що не зможе витримати їхніх реакцій, тож постійно переводив погляд, не утримуючи чийсь погляд довше миті, доки говорив. Відповідь Годдарда на викриття – це відвернення уваги від нього на тоністів. В мене є причини вірити, що в численних регіонах пройде хвиля систематичних організованих нападів на анклави тоністів. Це не лише відплата, це початок публічної чистки. «Це тобі розповів Шторм?» – запитав Мендоза. Грисон похитав головою. «Шторм не може мені розповісти. Це стало б втручанням у діяльність жінців. Але він таки сказав те, що всі ми маємо знати». «То що він сказав?» – хотіла знати Анастасія. Грисон глибоко вдихнув. «Тоністи мають виступити проти своїх звичаїв. Вони не мають палити своїх загиблих. Включно з тисячами, які загинуть завтра». Новини на якусь мить зависли в повітрі. Тоді в бій вкинувся Мендоза. Я зв'яжуся з вікаріями в моїй мережі. Ми попередимо усіх, кого зможемо, і переконаємося, що вони озброєні і готові чинити опір. І ти зробиш публічне оголошення. Ти повідомиш світу, що й досі живий, як зробила Анастасія, і накажеш всім тоністам розпочати священну війну проти цитаделя женців. Ні, мовив Грейсон. Я цього не робитиму. Це змусило Мендозу закипіти від люті. Ми на війні, і ми маємо негайно діяти. Ти робитимеш те, що я наказую. Зажадав він. От і воно. Мендоза нарешті кинув рукавичку в найгірший час із можливих. «Ні, вікарію Мендозу», – сказав Грейсон. «Це ви будете робити те, що скажу я. Ви впродовж останніх двох років боролися з сибілянтами, а тепер ви хочете, щоб я перетворив на них кожного тоніста? Ні. Тоді ми не краще за Годарта. Тоністи мають бути пацифістами. Якщо ви вірите в те, що проповідуєте, то застосовуйте це». Тоді Астрід, хоча й була приголомшена новинами, сказала – Вікарію, Мендозо, ви зайшли занадто далеко, ви маєте благати в дзвона прощення. Цього не потрібно, відреагував Грейсон. Але роздратований Мендоза продовжував злісно дивитися на Грейсона. Я не вибачатимуся! Наших людей отот -от знищать, а ти хочеш дозволити цьому трапитися? Тоді ти не лідер, ти дурень! Грейсон глибоко вдихнув. Він знав, що не може це спустити чи відвести погляд. Він мав донести все наступне Мендозі, наче кулю в лоба. Пане Мендоза. Ваша служба мені до шторму добігла кінця. Ви офіційно позбавлені сану. Ви більше не вікарі. Вам тут більше немає чого робити, і у вас є п'ять хвилин, щоб зникнути, перш ніж я накажу Морісону, вас викинути. Я можу виконати його просто зараз, озвався Морісон, готовий наступати. Ні, мовив Грейсон, розриваючи зоровий контакт з Мендозою. П'ять хвилин, але ані секундою більше. Мендоза виглядав шокованим, але лише на мить. Тоді вираз його обличчя став жорсткішим. Ти припустився жахливої помилки, Грейсони», – сказав він, а тоді повернувся і вибіг, поки Морісон не пішов за ним. В тиші, що запала після цього, єдині слова належали Джері. Бунти це огидна справа. Швидко його вигнати було правильним кроком. Дякую, Джері, сказав Грейсон, не усвідомлюючи, як сильно хотів це почути. Грейсон почувався, наче отот -от розпадеться, але тримався. Він мусив триматися заради всіх них. «Астрід, оприлюдне попередження, і нехай кожен вікарій сам вирішує, до яких вдатися кроків. Вони можуть ховатися чи захищатися, але я не наказуватиму їм іти на насильство». Астрід покірно кивнула. «Я пов'язана з мережею Мендози. Я зроблю все необхідне. І вона пішла. Джері втішно поклав руку Грейсона на плече і теж вийшов. Тепер залишилися лише Грейсон і Анастасія. З усіх них вона була єдина, хто міг зрозуміти неможливі рішення і як вони можуть розірвати людину на шматки. «Вся ця влада – важкий тягар, однак Шторм не може зупинити це так само, як не міг зупинити збирання у Майл Гай, — сказала вона. «Він лише може спостерігати, як убивають людей». «Так», – заговорив Грейсон. «Гадаю, що Шторм знайшов спосіб використати найкраще в поганій ситуації. Спосіб використати цю чистку для якогось добра». «Як у цьому може бути щось хороше?» Грейсон розвернувся, щоб переконатися, що вони досі були наодинці. «Є те, чого я не розповів іншим, але маю розповісти тобі, бо твоєї допомоги потребує більше, ніж будь чиєї іншої». Анастасія, здається, морально підготувалася, безперечно налякана тим, що він мав їй розповісти. «Чому я?» «Через те, що ти бачила. Через те, що ти зробила. Ти високоповажна жниця в усіх значеннях цього слова». Мені потрібен хтось, достатньо сильний, щоб розібратися з речами, на які не здатні інші. Бо я не думаю, що можу впоратися з цим один. Що ми маємо зробити?» Грейсон нахилився ближче. Як я вже сказав, Шторм не хоче, щоб тоністи палили своїх загиблих. Бо має на них інші плани. З важким серцем я прощаюся з Верховним Клинком Тенкаменіном і всіма тими, хто загинув під час нападу тоністів. Саме тоністи по всьому світу підбурюють до жорстокості проти жінців. Вони прагнуть знищити наш спосіб життя і загнати світ у хаос. Я цього не дозволю. Це закінчиться тут. Цей світ занадто довго страждав від сорому через викривлену відсталу поведінку тоністів. Вони не майбутнє. Вони навіть не минуле. Вони лише примітка до тривожного теперішнього, а коли вони зникнуть, за ними ніхто не сумуватиме. Як панівний клинок Північної Америки, я заклинаю кожну цитадель женців до негайної відплати. Від сьогодні ми маємо новий пріоритет: Женці під моїм керівництвом мають почати збирати тоністів на кожному кроці і за кожної можливості. Докладайте усіх зусиль, щоб знаходити їх у великих кількостях і нищити. А тих, кого ви не можете зібрати, виганяйте зі свого регіону, щоб вони не мали спокою, куди б не подалися. А щодо вас, тоністи, я глибоко і непохитно сподіваюся, що ваше брудне ненормальне світло згасне раз і назавжди. Від його високопоставленої світлості Роберта Годарда, північного клинка Північної Америки, панегірик для верховного клинка, субсахари Тенкаменіна.